Salmul 56 al fiilor luminii către preasfântă treime, Preasfântă treime dăruiește-ne iubirea ta a fraților noștri creștini. Preasfântă treime dăruiește dragostea care îndelung rabdă, ca să intoarcem întoarcem pe dușmanii noștri la tine. Preasfântă treime dăruiește dragostea care nu pismuiește și pe dușmani îi îmblânzește. Preasfântă trăime dăruiește dragostea care nu se laudă, și pe dușman îi smerește. Preasfântă trăime dăruiește dragostea cea binevăitoare, ca să facem bine celor ce ne urăsc. Preasfântă trăime dragoste dragostea celor care nu caută ale sale, ci pentru mântuirea celor căzut trăiesc. Preasfântă trăime dăruiește dragostea care nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Prea sfântă trăime, dăruiești-ne dragostea care toate le iartă, pentru ca să uităm greșelile celor ce ne urăsc. Prea sfântă trăime, dăruiești-ne dragostea care toate le crede, toate le suferă, toate le nădăžduiște. Preasfântă trăime, dă-ne să-ți iubirea și slava în împărăția ta.